Harmadik fejezet Látogatás a malacnál Megismerjük macska szomorú történetét, és azt is megtudjuk, milyennek kellene lenni egy rendes háznak és udvarnak, és hogy lehet ettől lefogyni. Ahogy ballaktak keresztül a réteken. A macska egyre fáradtabb lett. Induláskor még ő ment elől. Egbert alig tudta követni. Utána is kiabált. Hé, pajtás, ne ilyen gyorsan! Ekkorra már olyan jóban voltak, hogy megengedhette magának a bizalmaskodást. Azt hiszed, mindenki olyan nagyokat tud lépni, mint te? Ne beszélj annyit, inkább siess! kiáltott vissza a macska. Minél hamarabb ott akarok lenni a barátodnál, minél hamarabb el akarom kezdeni a fogyókúrát, és minél hamarabb le akarok fogyni. De ahogy az idő előre haladt, ők egyre lassabban haladtak előre. Megváltozott a sorrend is. A macska Először lassan a kisegér mellé húzódott vissza, majd lassan mögéje került, végül pedig megmegállt. Egbert egyszerre csak hátra pillantva észrevette, hogy lemaradva jóval mögötte egy kis dombon üldögél. Így sose érünk oda, szólt hátra Egbert. Na jó, pihenj kicsit, nem is mondtad még, hol laksz. A kolbászgyárban laktam mostanáig, de tegnap elbocsátottak, és kilakoltattak. Azért, mert a fogyókúrád miatt nem fogtál elég egeret? kérdezte Egbert együttérzően. Elég egeret? Már fél éve egyet sem fogtam, de ezt nem vették észre, annyi ott az egér. A baj az volt, hogy egér helyett töltelékkel laktam mindig jól, de ezt se vették volna észre, ha tegnap nem esem bele a töltelékbe. Majdnem engem is betöltöttek egy kolbászba, Szerencsére észrevettek, és leállították a gépet. De miattam ki kellett dobni az egész napi kolbásztermelést. Persze, engem is kidobtak. Ahogy ezt elmesélte, könnyek jelentek meg a szemében. Az egész a csúnya kövérségem miatt van, ezért kell lefogynom. De hova menjek ezután lakni? Ha lefogytál, erről is gondoskodunk majd, vigasztalta Egbert. Én már tudom is, hova mehetsz. Na, remélem, kipihented magad, és tovább mehetünk. Hova is megyünk? A barátom, pöfi malac, ott lakik a kis patakon túl. Már nincs messze csak át kell evickélnünk. Csucsu először megijedt, de azután látta, hogy a patak nem is patak, csak egy kis vízfolyás, melyben ágak és kövek hevernek, így száraz lábbal át lehet rajta jutni. Csak a túloldalon lett a lábuk egy kicsit sáros. Tovább menve egy palánkhoz értek, amelynek kapuja nyitva volt. A kapun egy tábla volt, rajta a felirat. Tiszta udvar, rendes ól. Ahogy beléptek, dühös kiabálást hallottak. Álljatok meg, álljatok meg! Azonnal menjetek vissza, és törüljétek meg a lábatokat. Éjjettem pillantottak hátra, és akkor látták csak, hogy sásból készített lábtörlő van a kapuban. Gyorsan visszafordultak, és gondosan letisztították a lábaikat. Csak ezután óvakodtak újra a bejárat felé. Addigra már az ajtóban egy malac állt, és kissé bocsánat kérően üdvözölte őket. Értsétek félre, de az előbb takarítottam ki az udvart. Nem is tudjátok elképzelni, milyen sok piszkot hord be ide a szél. Nem is beszélve a madarakról, akiket hiába hajkurászok, csak szemetelnek. Egyébként örömmel üdvözöllek Egbert, és téged is macska. A nevem Pöfi. Először azt hittem, hogy te is malac vagy. Látom, jól meghisztál. Csúcsú csak most ért rá tüzetesebben megszemlélni a malacot. Formás jószág volt, minden kerek volt rajta. A feje, a szemei, a teste, de még az egyébként kisé hegyes malacfülei is kerekek voltak. Az egész malac halvány rózsaszínű volt, göndör szőrei felkunkorodtak. De az volt a feltűnő, hogy egy csepp felesleges háj nem volt rajta. A kereksége nem kövérség volt, inkább izmosnak látszott, és a mozdulatai is fürgék voltak. De a legfeltűnőbb az volt rajta, hogy makulátlanul tiszta. Sehol egy csepp sár, egy foltocska, de még egy fűszál sem tapadt rá. Csucsú bemutatkozott, és elmesélte, mi áradban vannak. Meg is kérdezte. Neked hogyan sikerült így lefogynod? Elmesélnéd, mi volt a A malac? Csodálkozva nézett rá. Fogyókúrám, én nem fogyókúráztam, eszembe sem jutott. Nem is érnék rá ilyen dolgokkal foglalkozni a házi munka mellett? Tudod te, milyen sok időt elvesz a mindennapi mosogatás, takarítás, mosás, felmosás, nem beszélve a tisztálkodásról? remélek rá azzal foglalkozni kövér vagyok-e vagy nem? Miért? Talán túl sovány vagyok? Csucsu megnyugtatta, hogy nem túl sovány, és arra gondolt, hogy talán ő sem lenne kövér, ha egész nap a háztartási munkákkal, takarítással és mosással lenne elfoglalva. De erre a gondolatra a háta is borsózni kezdett, és a szőrei égnek álltak az elszörnyedéstől. A malac már újra a háztartásra gondolt. Különben foglaljatok helyet! Megkínálhatlak benneteket valamivel? Hát, ha olyan kedvesen kínálsz, természetesen nem utasítjuk vissza. Mit van? kérdezte csúcsú mohón, mert út közben, nagyon megéhezett. Majd csak akad valami, mondta Pöfi, és az asztalhoz vezette őket. Az asztalon hófehér, frissen vasalt terítő volt. Pöfi tisztaságtól csillogó tányérokat tett elébük. Egbertnek sajtott, magának kukoricát tett a tányérjára, csucsunak pedig tejet öntött. Egbert azonban felkiáltott. Ez így nem lesz jó. A fogyók azonnal el kell kezdeni. Csucsu, egyél csak te is kukoricát! Amazok ilyetten néztek rá. Majd Pöfi kicserélte Csucsu tányérját, és kukoricát tett rá. A macska bánatosan elkezdett enni. De sehogy sem akart lemenni a torkának kukorica. Rá is mordult Egbertre. És te miért nem cserész velünk? Én nem fogyókúrázom, nekem nem kell lefogynom, nem vagyok kövér. Majd leszel te is, csak zabáld a sok sajtot. Morgolódott, csúcsú és méla undorral rákcsálta a kukoricát. Egbert hamar végzett a sajttal. Pöfi is gyorsan kész volt, csak csúcsúra kellett várni. Lassan ő is megevett pár szem kukoricát. A többit nem volt már kedve. Végül visszakapta a tejét, amit gyorsan felszürcsölt. Na, úgy látom, nem tudsz tanácsot adni, hogyan fogyhatnék le. Azért azt hiszem, itt is tanultunk valamit, jegyezte meg Egbert. Ha valaki folyton dolgozik, és nem csak azzal törődik, hogyan fogjon le, nem is hízik el. Talán neked is többet kellene törődnöd a háztartásoddal. Akkor többet mozognál, és nem lennél ilyen kövér. Talán azért segíthetek valamit, szólalt meg Pöfi. Olvastam egy hirdetést, hogy Brekektó nyúlfalun vízi sporttelep nyílt, mellette pedig atlétikai sportokat lehet űzni. Biztos vagyok benne, hogy valamelyik sporttelepen lehetőséged lesz a testedzésre, és ezáltal a fogyásra. Csúcsunak újra megjött a kedve. Indulhatunk, mondta. Hogy képzeled? kiáltott rémülten pöfi. És a mosogatás? Csak nem azt akarod, hogy a tányérokat mosatlanul hagyjuk itt? A morzsákat is össze kell szedni, az asztal körül össze kell seperni, az udvart fel kell gerebjézni a konyhát felmosni, a szobát felporszívózni. Késő van már az elmenetelhez, mondta Egbert is. Messze kell menni, brekek tónyul falura, jobb, ha csak holnap indulunk. Na látod, fordult Pöfi csúcsúhoz. Így mindjárt más a helyzet, akkor be is oszthatjuk a munkát. Te fogsz mosogatni, mutatott Egbertre, te felmosod a konyhát, szóltod a csucsunak, én pedig felseprek és porszívózok. Azzal mielőtt a másik kettő tiltakozhatott volna, Karon fogta Egbertet és a mosogatóhoz vezette, majd csúcsú kezébe nyomta a vízzel telt vödröt és a felmosó rongyot. Mire végeztek a munkával, beesteledett. Pöfi bevezette őket a vendégszobába, és megmutatta az ágyukat. Mondanom sem kell, hogy az ágynemű ragyogott a tisztaságtól. A két vendég, aki már alig állt a lábán, rögtön le is akart feküdni, de Pöfi rájuk ripakodott. Csak nem akartok ilyen piszkosan bebújni a tiszta ágyba, azonnal az alá. Így tehát előbb lezuhanyoztak, megtörülköztek, és csak ezután mehettek az áhított ágyba. Pöfi elégedetten állapította meg. Ezt már szeretem! Gyűlölöm a piszkot és a rendetlenséget. Én is azonnal jövök, de előbb bezárok. Az utóbbi időben sok betörés volt a környéken, Amikor lefeküdtek, csúcsú szomorúan szólt át a szomszédágyba. Azt hiszem már alaposan benne vagyok a fogyókúrában, bár ne kezdtem volna el. De válasz nem érkezett. Egbert addigra már aludt.